is net so skyns na 7 en jy is by die rechte plek, maar die weghard loop nie sit maar, wees maar rustig jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA ons webwerf www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za Hierdie inlichting rondom die webwerf is enerzijds vir jouself so dat jy ook bekie kan gaan kennis maak met die webwerf van net Radio SA om te kyk na al die programme en die omroepers, tye van uitsending en dan ook belangrik die archief potgooi waar ons die verskillende programme wat al uitgesaai is in die archief hou so dat jy daarna kan gaan luister enige tyd op jou Ja, rustig een mens wil patie keer weer en weer na iets luister dan kan een mens dit op die manier doen en jou self vereenselvig ek kan onthoud hoe ek net so pas tot bekeering gekom het begin studeer het het ek 12 bande, daar die tyd was het nog kassetbande gehad van een prediker En ek en ek was op een reis tussen Johannesburg, dink ek, in Kaapstad met een trein En nou in daarie tyd was dit nog baie lekker om met die trein te rij Heerlijk kon slaap in gestuifde linne Jou lakens was spierwit mooi, prachtig En die eetvertrek was prachtig geweest. daar was nog iemand wat rond geloop het in die ochtend, wanneer dit etenstijd tussen in die middag ook en so aan, met die sylofoon soe dingie gespeel, en dan kon jy gaan eet. Alles was prachtig mooi gedekte tafels met silverwaren, en weer eens gestuifde servette en so meer en so meer kelders wat jou bedien het prachtig mooi nekies aangetrek en van die lekkerste kost wat jy aan kan denk soms so drie gang maaltijd ja dis was piekie lang terug Maar wat een wonderlijke tijd, wat een wonderlijke voorrecht om dit te kon doen en op daar die trein rit het ek geluisterd na hier die bande oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor. En oor. Kom ek sê vir jou, ek dink ek het al die klank van die goed afgeluisterd. Ek heer die bande nou nog, maar hulle is in so'n toestand dat jy nie meer rechtig suksesvol dan ek kan luister nie, want ek denk ek het alles afgeluister. Dis wat Godse woord aan die mens doen, jy honger en dors, daar is honger en dors in jou, wat net dier die waarheid gevul kan word. Dis ook om die Heere sê, my skapel luister na my stem, hulle sal nou die volk, die stem van een vreemdeling, volg nie, want dit klink soms soos een gebleer, so een vals gebleer as dit nie die waarheid is nie en jou geest is so skerp en kan onderskui, weet, daarom hoe kom ek dik nou sê, as jy kan lekker op jou tyd rustig luister na die archief en dit wat daar vir jou bewaar word, so dat jy later kan luister jy is beingeskakeld by net radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hier van af Airene, stad van vrede in Pretoria Suid-Afrika en jy is baie welkom waar jy ook al mag wees of hier in Suid-Afrika is of jy in een ander land is in die buitenland Net so welkom, amal, amal, elk een van jylle wat ingeskakel is Het net daar my boete Pieter Erasmus naam ook gesien Ek weet nie of hy nou luister nie, maar as hy luister by welkom Hy boete dyr uit Saratov in Rusland En om te dink hy hier in Pretoria net hy so Het hy groot geword, hy is hy geboren, groot geword en studeer En nou sit hy al vir donkie jare daar in Rusland En in ander lande En ek sê die gebouwe wat hy bezig is om op te terug Prachtig, mooi, prachtig, die vordering Lyk so mooi, lyk so prachtig, lyk so professioneel En baie sterkst in my boete Met al die werkzaamhede wat jy nog daar gaan verrig En elke ander persoon wat luister Jy is bitter, baie welkom Jy weet die woord bitter, ook maar een snaakse woord Dat een mens dit gebruik wanneer jy nie eigentlik iets negatief daarby bedoel nie, sê nou maar jy sê vir iemand, jy is bitter lief vir die persoon dan beteken dit nou uh, alles baie positief so soms het ons maar solke snaakse woorde aan die Afrikaanse taal maar ons is nog lief vir die taal so of jy nou hier in Suid-Afrika vir die buitenland is groet ek so bykie in verskillende tale priviet in Zrafutja, vir ons mense daar in die Rusland Rusland is baie interessante plek, ek moet miskien al een dag een gesels oor Rusland en wat ek denk wat daar in Rusland aan die gang is en wie is die Russe waar kom hulle eindelijk vandaan miskien moet ek dit maar een dag doen en dan in die Duitse taal Guten Abend en dan vir ons mense wat die brews verstaan, shalom, en Grieks, kalimera, en hallo, hi, hi, vir sommige andere mense, wat somme allerhande verskillende talen, dit sal verstaan, uh, ek kan en dou die woord hallo, as een dag daar, waar het ons gestap, in Jerusalem, ek, ek denk nou, dis in Jerusalem, die oude stad, met een naustpaakje, mense, dat is baie, baie, baie naustraakjes daar. En toe ons nou so stap in een groep te hoor, en sê, hallo, hallo, hallo, en men weet, as jy nou hallo sê, dan sê nou nie vir onnestel om, om te skrik, nie. Maar dit was nou juist een Arabier, wat hy op een fiets afgejaagd gekom het, en het lyk vir my of hy nie remme gehad het, nie. En toe, uh, het Ek het al met myse gepraat wat die Arabische taal nou okay, ken, ek ken dit nou nie. Dit is seker maar een van die taal wat ek ook seker maar een bykie na moet gaan kyk, want uh, okay, ek wil nie een afdwaal nie. So, dit het iemand gesê, nee, maar dit betekent, oppas, oppas, oppas, uh, want hy kom hierdie ou hae af en hy is onder nie meer in, onder beheer, uh, hy het nie meer die fiets onder beheer en so, toe moes ons nou maar, waar u vannacht skarrel dae? Om uit die pad uit te kom Succes by en no, nou, nou, nou strijkies Daar in die ou stad Maar goed, vir ons betaal, beteken hallo Daarom, jy groet iemand Om net te sê uh, Goeie dag En so meer En vir ons mens in Afrikaans Goeie naand En Engels, goed Evening, en ek hoop jy voel nou echt Een groot hoer Ek gee om vir jou En die feit dat jy nou luister, het teken vir my ontzettend baie oor. Of jy dit nou miskien glo of nie, ek wil vir jy sê glo dit maar. Die feit dat jy nou luister, teken vir my as persoon, as mens, verskrikkelijk baie. Omdat dit vir my gaan oor die woord van God. En mense, is nie iets meer belangrik waar oor een mens kan praat nie as die woord van God nie. Ek het nou aan die toe ek tot bekeering gekom het, door en terug in 1971, in die kerk het hulle soms die koorkie nou gesing, ek dink dit was tydens jeugdienste, let's talk Jesus, en dit was nog al op my oor bykie vreemd om dit nou te hoor, dat mense dit nou syng, let's talk about Jesus, en nou kyk ek nou na die mense wat nou dit syng, en ek dink, ja, maar ons moet baie meer opgewonderlik, as ons hierdie koorkie syng, let's talk about Jesus, en jy kan nie oor een beter onderwerp praat as oor Jesus nie, dat, dat kan net nie wees nie, En het lyk vir my dat het gaan eeuwig vat vir ons om rechtig die hoogte en die lengte en die diepte en die weite en die breedte te begryp van Jezus. Het alles om ons centreeer. Dat is nie een belangriker onderwerp waar, on, waar oor een mens kan praat. As oor Jezus nie. Yes, so let's talk about Jesus, laat ons oor God praat en daarom het ons hierdie bepaalde tyd afgesonder en uitgekoop om oor God na te dink dat ons nadenke kan piekie gestimuleer word in die rechte richting want ons is heeldag dag al dag besig met allerhande dinge en sommige van die dinge waarmee ons besig is, is niks werd al is dit nou so dat jy dit moet doen, as verskillende goeikies wat ons moet doen, het is eindelijk een aandlikkees om te doen nie, maar wat vir die eeuwigheid eindelijk niks betel, niks tel nie. Daarom moet die mens leer om daarom ook die, die tyd uit te koop. En die beste tyd om uit te koop, na my mening is, hierdie tyd is in 1,8 uur en 2 keer andere tye. Meeste van die tyd, kom ek se dit net weer, miskien maandag is dit 7 uur en dinsdag 7 uur en woensdag weer 7 uur en donderdag is dit 21.30 as ek nie anders oortuig word nie. En dan is ons bezig by daar 21.30 op donderdag, dan gaan dit oor praktiese meditasie, waar oor ons nog baie gaan praat en in dieper dieptes gaan kyk na meditasie bijvoorbeeld van die diepe psalms, hoe mens dit mediteer hoe mens daar oor mediteer daar is daar oor ook boeken geskryf Praying the Psalms <coughs> en so meer en op een vrijdag 19 eur dan weer 7 eerdes 19 eur en saterdag skryf dit net so bykie een half uur an 19 op zondag 19 eur, weer 7 eur, boem behalwe die 10 eur ekerk uitsending van die eredienst. So, volgende zondag dan, die feest, daar is zondag is, en alles ontwikkel tot by 10 eur, want die weet die heren kan enige tyd kom, dan is daar eredienst, 10 eur in die ochtend. So, hier is vir die tye, so koop het uit, bele daarin, jy sal eendig baie dankbaar wees daarvoor, dat jy hierin bele het, waar ons oor God praat. Wonderlikste, wonderlikste onderwerp, God en die eeuwigheid, enig ander onderwerp, het te make, heel wat skinnig met die tydelike dinge, Maar nou is daar die eeuwigheid Dat vir ons wacht Eeuwigheid En ek gaan vanavond weer soebykie met jou In die diepte, diepere dieptes Gaan oor die geloofsak En hoe kom ons geloof en hoe dit moontlik is En die feit dat alles begin By geloof En somme om jou soebykie te laat ontspan verder, ek hoop jy rustig, en jy sit achter oor, jy voet is in die licht, en jou haar is losgemaak, as jy lang haar het, dat iemand vryf bykie jou voete vir jou, en jy circulase bykie kan terugkom, en dat jy jou lichaam tot bedaring bring, en ook jou siel, so dat jou geest vry kan wees. Luister ons hier na Annelie van Rooyen, wat syng, I believe, ek geloof, Thank you. suk ook by Nete Radio is en jy luister na dokter Tini Uitlucks wat uitsa hier van uit Irini stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom as jy ingeskakel is van waar ook al hier in Suid-Afrika van in die buiteland. Ek lees vir jou 'n gedeelte in Romeine Ons het so pas hier geluister na allerlei van rooien wat vir ons gesing het oor I Believe. Nou alle mense glo nie. Nou, hoe werkt dit dan? Ons weet nou al dat geloof is een gave van God en dit is nie uit jy self nie. So dat jy nie kan roem nie. Nou kyk wat skryf Paulus, jy moet mooi luister Kopjes rustig En jou lichaam is ontspanne En jou siel is tot bedaring En jy denkt nou nie meer aan al hierdie goeie kies waarmee jy vandag bezig was nie En jy concentreer nou net op my stem Jacob het ek lief gehaad en Esau het ek gehaat. Jy het die gedink God kan haat nie. Jakob het ek lief gehaat en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onrecht by God? Nee, stellig nie. Omdat nou wat God doen is als alsrecht. Ek en jy moet onthou ons is mense met beperkte verstand, beperkte inzicht, ons het beperkte inzicht in woorde en begrippe, al jou woorde en al jou begrippe, sal jy soms op, op een stadium, sal jy dit moet laat nagaan, miskien in een verklarende woordeboek, of in een etymologische woordeboek, of wat, maar jy moet onthou, jy het groot geworden in een bepaalde milieu, En mense het vir jy woorde geleer, jy moet dit nou onthou, jy het die taal aangeleer, sê maar Afrikaans aangeleer Nou ek was nou in Afrikaanse huisgesin, waar allemaal Afrikaans praat So my heel eerste woorde wat ek gehoor het, was Afrikaanse woorde En so het ek dit nou maar aangeleer En ek is na die laarskoel toe en daar had ek nou verder Afrikaans geleer en later by die hoerskoel in die Afrikaans geleer. En toe ek by die universiteit kom daar en stel in bos, sit ek in die Afrikaanse klasse, of die groot, groot klasse, syke maar een van die grootste klasse, destijds gewees, maar het syke minstens 1000 studenten in daar die spesifieke klasse. Het toe staan die professor nou daarvoor by die katheter en die saal is nou sy sy theater met die ruie wat sy so opstuig van onder na boe. As jy achter sit, sit, jy omtrent in die dak en as jy onder is, sit jy teen die vloer. En die professor kyk so oor die klomp studenten die eerste jaars. En hy sê vir ons Nou moet jylle onthou Jy is nou hier op universiteit En al die mense wat vir jou Afrikaans geleer het Is verkeerd, hulle het jou helemaal verkeerd geleer <laughs> Hy sê jy moet alles vergeet wat jy geleer het <laughs> Hy sê van ek ga nou vir jou Afrikaans leer En kan jy denk wat is soort van ontmuchtering Is dit nou wat hy nog somal iets anders ook gesê Wat die hele lot van ons daar geskok het En want dit nou grootlaas is so Omtrent een duisend Die sê hy, Omtrent Een drie kwart van julle wat hier sit Gaan allemaal Afrikaans dop Dit is nou nie lekker nies nie hoor, ek moet jy sê, dit was nou rarige soort van een Afrikaanse Engelse uitdrukking van een wake up call, en want ek het toe nou besluit, wel ek gaan nou nie een van die ouwens wees, waarvan hy nou gepraat het, en ek het dubbeld seker gemaakt, dat ek nie deel van die statistiek geworden het, van die goed die aantal studenten wat nou gaan dop neem, Maar ja, wat hy gesê het, was skokkend om te sê dat als het jy geleer het in Afrikaans verkeerd, en jy gaan nou rechtig leer wat Afrikaans eindelijk is. Nou, hoe kom ek die goed vir jou? Ek sê vir jou, een mens leer uit een milieu, een achtergrond wat aan die groot geword het, en al die woorde en begrippe is, maar daar die mense wat vir jou geleer het, sy eie begrippe en hulle eie beperkte siening, en insig, en so meer, en so meer, want ek het na die tyd al baie geluister. Nou, mense wat die Afrikaanse taal nou praat, en hoe hulle sekere begrippe gebruik, en dan sien ek, ek, ek stem nie ooreen, my gedagtes en denken met die begrip, soos wat die persoon dit nou daar gebruik neem. En so word die mens later, half verzichtig om te praat want jy wil nie mense verkeerd opvruif nie en jy wil ook nie mense met jou verkeerd verstaan nie so in berading byvoorbeeld ek het nou weer vandag die heel dag beradingslaas aangebied En een van die technieke in berading is dat jy die heel tyd as iemand iets sê oor die situasie, oor die probleem wat die persoon nou aan jou skulder, dat jy die woorde van die persoon amper herhaal en vir hom sê, het ek nou vir jou recht verstaan, is dit wat jy sê? om seker te maak dat jy alles mooi verstaan, wat jy moet aantekeningen maak, want jy moet te leer hee van hierdie persoon die jou gesien het, met die permissie, toestemming van die persoon, dat jy nou hierdie aantekeningen maak, so dat jy by jou opvolg afspraak daarom weet, waar oor het dit vorige afspraak nou gegaan, wat was nou die doelstellings, en wat het jy nou als uitgevind, en wat die besluit om te doen, en so meer. nou lees ek vir jou, in Romeine, en hier staan dat God haat, Jacob het ek lief gehad, en daarmee sal allemaal nou saamstem en sê, maar dit is nou nie een probleem nie, want God is liefde, maar dan dan die sel is sanniek, en eerso het ek gehad, so ja, God kan haat, mens moet dit net verstaan, hy moet dit, nou nie gaan uit verband uitruk nie maar jy moet dit verstaan dat hier staan dit nou en en ek kan jou ook waar word dit staan so in die in die Griekse taal so kan iemand wat liefde is ook haat ja is moontlik want God haat dan vereesing Nou wat sal ons dan sê, is daar miskien onrecht by God, is dit nie onrechtvaardig dan nie? Dat God nou kan sê dat hy vir Jacob liefgehad gehad het en vir Jezus gehad het, is dit nie onrechtvaardig nie? Moet God nie alle mense lief heen nie? Staan jy hoe mense stellings maak, algemene stellings, en dan ruim dit nie heeltemal met die skrif nie? En my mense is nie bewus is daarvan dat hulle om soms dinge sê wat nie rechtig, 100% oor een stem met Godse woord nie. Nou hoekom is dit so? Dit is wat mense vergeet. Ek denk dit een van die groot redes. As jy, het, jy het al gehoor iets staan in die weibel maar jy het het vergeet. En as iemand dit weer noem dan sal iemand vir sê, o, oh, ja, ja, ja. Ek het het baie, baie in my leven tegengekom, vooral in berading. Wanneer jy nou met mense moet praat, en jy beraad op grond van Godse woord, want anders het jy moest nou geen raad nie. God is die raadsman. Dan noem ek vir mense een bepaalde waarheid in die skrif, en dan sê ek die vraagtekens in hulle oog. En dan vraag ek, is jy nie vertrouwd met hierdie skrif waarheid nie, dan sal die persoon, omdat die vraagtekens nou daar was, sê nie. En as ek dan die tekst lees in die Bijbel, dan skiel ek, onthoud die persoon, ja, nee, dit is so, jammer dat ek dit bevraagteken het, ek het dit vergeet. Het is menselik om te vergeet, hoor, het is allemaal vergeet. Maar mensel jou uiterste best moet doen, om nie te vergeet wat in die Bijbel staan. Dit is nie noodwendig so, dat jy moet weet waar dit staan. Want daar is hulp om een mens te help, soos een konkordantie voor my leeg in, die Afrikaanse bybelkonkordantie, wat geskryf is dier E, myn hart, en hy ui van myn hart is amper soos wat hy soms van syl krijg, I, J, M, I, J, die myn hart met die D, T. Dis nie een slechte konkordantie nie, maar dis nou nie die beste, miskien is dit die beste Afrikaanse konkordantie, Maar jy gaan baie van die verse wat jy dal ken Nou nie krij in hierdie concordantie nie En dit maak my soms a bieke Wat is die woord? Jy moet nou nie sê, dit maak my kwaad nie uh, Misschien teleergesteld Of gefrustreerd Dat die persoon nou nie daar die specifieke vers In die concordantie aangeteken het He maar soos ek sê, moet nou bekommerd wees, as jy nie vers en kapitel van bybelvers kan ndou, dat jy kan sê, goed, dit staan in Romeine, en hoofstuk 9, en vers 13, waar staan, Jacob het ek lief gehad, en Esau het ek gehad. En nou die vraag, maar is dit dan nie onrechtvaardig, nie? Is God onrechtvaardig? Is daar onrecht Dan sê die bybel, nee, stellig Nee, sekerlik nie. God kan nie onrechtverdig wees nie. Nou, hoekom klink dit dan vir my so onrechtverdig? Weet jy hoekom klink dit? Het is omdat jy vooropgestelde idee sê het. Dat jy vir jouself al klaar gesê het om een of ander rede dat God nie kan haat nie. So nou klink dit skielik dan vir jou Na onrecht nee, Daar is nie onrecht by God nie Daar is geen onrecht by hom nie Want aan Mooses het hy gesê En nou moet jy ook weer mooi luister vir my Want miskien het jy dit al gelees Maar miskien het jy nog nooit daar oor gedink nie Want hierdie is ons nou Oor denking Dat is een nadenke Om rustig te sit en jou geest die kans te gee om een greep te kry op die skrif, want omdou jou geest kan nie gaan eet wat jy vanmiddag geëet het of vanavond geëet het as jy al geëet het nie vir die wat Jesus gesê so het, die mens kan nie van brood alleen leef nie maar van elke woord wat in die mond van God voortkom Dit is nou jou gees. Jou gees kan nie vis en skuifies eet nie, mense. Hy kan het nie ees reike. Jou gees reik nie die waarheid. En as jou gees die waarheid gereik het, dan is honger en dors. Nou luister nou mooi. Hoor nou wat sê God vir Mooses vers 15 God sê vir Mooses Ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontverm oor wie ek my wil ontverm so ont, hier staan God ontferm om nie oor alle mense nie hy het vir Mooses gesê, ek is barmhartig oor wie ek baramhartig wil wees, en ek ontverm my oor wie ek my wil ontverm. Nou luister nou mooi, mense, hier kom nou een versie wat daarby ansluit, en wat het nog meer ingewikkeld vir sommige mense sy denken gaan maak, Vers 16, so hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Sta nie die een wat wil en die een wat loop. En jy daar in Johannes 6, Jezus bezig is om te preek, en hy praat oor die feite dat die mens sy vlees moet eet en sy bloed bedruk anders het jy geen lewe in jouself nie, toe loop een klomp van die mense, van die disciples, die meeste van hulle het geloop want hulle het gesê, ons kan nie verder mee na hom luister nie toe vraag hy vir die twaalf wat oorgebly maar wil jy nie ook maar loop sê hulle nie, heren, waar jens in ons gaan hier die woord van die eeuwige lewe. So kan ek weer veel vers 16 lees. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Nou God is barmhartig oor wie hy wil barmhartig weet. Omdat nou binnen in ons menselike konteks lyk dit nou asof daar onrecht is. Maar omdat God is nie een mens nie. Wat God ook al doen is recht. Dit maak nie saak wat God doen nie. Daar geen onrecht by God nie. So as ons iets sien wat God doen en het lyk vir ons nie reg nie, dan sal jy tot stilstand moet kom net daar. en dan sal jy die saak met God moet uitvech en vir die Heere vraag, wees eerlik met hom en sê vir hom Heere, as ek hier lees en ek kyk, dan lyk dit vir my of hier onrecht is, en hoe is dit dan nou moendlik, God het nie daarmee een probleem nie, moet die my sissie God het geen probleem met die feit dat jy vir hom kan sê, Heere, dit maak nie vir my sin nie. Die Heere weet dit in elk geval, al sê jy dit nie is nie. Dan weet hy mos, hy weet dat hy het jou haar op jou kop geteld. En voor jy gedachte nog mooi uitgewerkt het wat jy wil sê, dan weet die Heere dit al klaar. so ken hy jou. Nou daar, waar jy nou sit, en wat jy nou dink op, op hierdie huidige oomlik, dit weet God. As daar vraag nou in jou gemoed is oor God, dan weet die Heere daarvan. Nou hoekom sê jy dit nou wegsteek voor? As daar een vraag moet wees, as dit nou vraag by jou, laat ontstaan. Want die skrif sê aan Faroe, luister nou mooi mooi, hoor, jy ken ons nou die Faroe, jy ken ons die geschiedenis van Israel, wat daar slawe gewees het in Egypte, en die koning daar was een Faroe, dit was vlidder nie nou die koning genoem, dit het die Faroe genoem. Hoor nou wat sê die Heere. Want die skrif sê aan Faroe, juis hiervoor het ek jou laat optree dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde So, wat het nou gebeur? Faroe het nie sy hart verhart nie Dit God wat sy hart verhaard het. God doen wat hy wil en alles wat God doen is recht. Mense, dit is geloof in God. Dat wat hy ook al doen is recht. Ek kan nie vir God oordeel nie, ek is een mens met een beperkte verstand en beperkte begrip. Hoe kan ek nou sê dat dit wat God is doen is reg of verkeerd? Hoe, hoe op die aarde kan een mens dit doen? Jy kan nie, dat is geen manier nie. Wat God ook al doen is recht. So hy sê dit hang nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, het gaan wel eens oor God. Ja, want denk nou terug aan die skeping Wie het nou vir God gesê om te skep? Wie het vir God gesê Daar moet een maan En een son en aarde en sterre En goed wees en ander planete En hoeveel planete Wie het vir God gesê? Moes niemand nie Wie het besluit dat daar sê wat we die week moet wees? Moes, moes nou God wat het besluit het. Wie het dat dag en nacht moet wees? God het dit besluit. Wie het besluit die aarde hang hier in sy bal hier in die licht, hier in die ruimte, en hy draai soal om sy, om sy, sy eie denkbeeldige as, elke 24 eer. En wie het die aarde wentel som in die selheidheid om die son ook? God het dit besluit, hy het niemand gevra nie Niemand is sy raadgever nie Mensen luister mooi Niemand is God sy raadgever nie God luister nie na my en jou sy raad nie Hy is die raadsman Al dink ek en jou as die wonderlikste gedagte is God is God en ek en jy is een mens Vers 18 Sal jy dit onthou in vers 18 Romeine 9 vers 18 9 en 9 is 18 Romeine 9 vers 18 So Is hy dan barmhartig Oor wie hy wil En hy verhart wie hy wil. Het jy geweet, dit staan in die Bijbel. As daar een mens is, moet een verharte hart, dat hy verharte is, en wil nie luister, en God het om verharte. Wow, nie dit geweet nie, ne. Maar hier staan dit nou opgeskryf, in Romeine 8, vers, 9 vers 18 So is hy dan barmhartig Oor wie hy wil En hy verhard Wie hy wil Nou Paulus wat hy so skryf weet nou van jou denken Hy weet hoe jy nou denk Hy so kyk hoe Hoe loop hy jou denken vooruit Soos wat jy nou so gevraad Maar is daar dan nou nie onrecht by God nie Is dat nie onrechtverdige soort van ding nou nie En dan moet die sê, nee, nee, nee, daar, God kan nie onrechtvaardig wees nie. En nou sê hy in hierdie 18e vers, so is hy dan baramhartig oor wie hy wil en hy verhart wie hy wil. Dan sê Paulus, jy sal dan vir my sê, want hy weet jy gaan dit doen. Want is logies, dat jy die volgende gaan doen in jou denken, terwyl Paulus nou hier bezig is om met jou te praat as jy nou mooi geluister het en jy nou mooi stil gesit en jy het mooi jou siel tot bedaring gebring so dat jy nie denk aan allerhande ander goed wie jy vandag doen het nie dat jou gees nou wakker is want jou gees geloof alles wat God sê jou gees sal nooit een gevecht met, met God anknop nie dis die vlees om ons vlees uit die pad uit moet kry nou sê Paulus hy sê, jy sal dan vir my sê, en dit het jy nou ook in jou denken gesê, daarom het Paulus dit vooruit geweet, jy gaan het, jy gaan het doen, hy sê jy gaan nou sê, nou waarom verwaait hy dan nog want wie het sy wil weerstaan Hoor jy wat Paulus vraag, hy sê nie, hoe kan God jy enig verwijt, dat jy nou nie wou glo nie? Ja, jy het het nog nooit gedink nie, of iemand het het nog nooit met jou bespreek nie. Mense het stap nie so met hierdie pad, wat ek nou hier met jou loop nie oor. En ek doen dit baie bitter, bitter, bitter, versigtig weer, ja, die woord bitter. Baie verzichtig, omdat ek vir jou omgee en ek is lief vir jou, en ek wil nie hee dat jy moet seerkry in die proces nie, ek wil nie die mat onder die voete uitruk in die proces nie, dit is verzichtig met verzichtigheid, maar die waarheid bly die waarheid, en sommige mense strykel oor die waarheid. en daaran kan jy niks doen nie. So Paulus sê, jy gaan nou vir my nou vraag, nou waarom verweid hy dan nog vir mense? Dan sê hy vir jou, wat hy hier geskry, hy sê dit nou vanavond vir jou ook, hoe nou luister hoor, jy wat nou hier luister, Paulus sê vir jou, maar toch o mens, Wie is jy wat teen God antwoord? Hoe kan jy nou vir God bevraag teken in wat hy doen? Jy moet het nie bedoen nie. Jy moet vir jouself sê, ou mensie, jy het nie die kapasiteit om met God te argumenteer nie. Jy kan nie God bevraag teken nie. Alles wat God doen, Is reg Kiek nou oor wat sê hy Hy sê die maaksel Die skipsel Die maaksel Kan toch nie vir die maker sê Waarom het u my so gemaakt nie Hy sê dit menslik Ons kan vir mense dit sê ons kan gaan kyk na iemand wat die uitstelling het van al sy skilderijen, en het staan nou alles daar, en jy gaan kyk hulle, sê nou maar, jy is nou een kenner, kenkunst, jy weet waar is talent, en wat is nou nie talent nie, en wat is reg gedoen in die techniek, en wat is nie reg gedoen nie, ja, dan kan jy na die persoon toe wat daar sit en uitstel, jy kan nou om die gaan, of jy dit nou kan vat, en of jy dit nie kan vat nie, weet ek nou nie, maar as jy nou dan nou een is, en jy wil nou met die persoon praat oor sy kuns wat hy daar uitstel, want die oomlik is jou kuns uitstel, dan stel jy jou self op vir kritiek. Maar sommige mense kan dit nie hanteer nie. Wordelik kwaad, of wat ook al. So, nou, dit, jy kan dit doen, jy kan dit vir een mens sê, jy kan vir iemand sê, maar dit lyk nie helemaal reg nie. Iemand het een skulderij van my gemaakt, waar ek staan by die westmuur, die klaagmuur daar in, in Jerusalem. Dit is die muur wat die naaste is aan, aan waar die ou tempel gestaan het. Al wat daar oorgeblei het, is net die westmuur. Dit is een foto van my geneemd, wat ek nou daar gestaan het. En die foto het iemand gesien, een vrou wat skulder, en sy vir my gevra of sy nie vir my een skulderij kan maak, Van die foto nie Sê ek vir ek sal dankbaar wees As jy dit doen Maar toe sê sy vir my Voor die tyd sê sê, Ek moet net vir jou sê Ek is nie goed Met gezigte nie Ek kan nie dit goed skulder nie Die ander goed is nie vir my een probleem nie Die meer, die achtergrond En al die ander goed En as jy daarna kyk dan sal jy ook Stem, ek sel ook saamstem, dat die gezig op die skulderij wat sy nou geskulder het, lyk nie vir my precies soos ek lyk nie, maar nou, dit is ons nou ook maar sub subjektief, men sien jou self so, soos wat jy jou self wil sien, denk ek. So jy kan, jy kan dit doen, jy kan, jy self daar, soos die vrou, jy self beoordeel en herken en sê, maar goed, ek is dan nie goed daarmee nie. Of jy kan dit doen, jy kan na skulderij kyk, maar jy kan nie na God sy skipping kyk en hom dan bevraag teken nie. Mensen, jy moet dit nooit in jy leven doen nie. God is God, hy is die skipper. In die begin was daar net God, daar was niks anders nie, was net God. En as hy wat besluit het, en niemand het om raad gegeen daar nie, dat hy gaan skip, en hoe hy gaan skip, en hoe die aarde gaan lyk, en hoe die aarde hier in die licht gaan hang, hier in die jimmel en om sy as draai, en so meer, en so meer, en al die ander dinge wat daarmee gepaard gaan, en mense, en die dieren, en die spinnekoppen, en al die goed wat hy gemaakt het. So, o mens, wie is jy wat tegen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê waarom het jy my so gemaakt nie? En dan gaan jy nog verder en skok jy nog verder, indien jy nou geskok word oor die waarheid van die woord, Hy vraag of hy die pottebakker nie mag oor die klei om uit die klomp die hele klomp klei wat hy nou daar in sy hande het om uit die klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie Jo Sien, ons moet oor God praat, het is net doodgewone moed. Jou denken moet recht geskuif word. in my denken. So dat ons God sien wie hy is. En ons nie ons eie subjektieve beperkte gedagtes gaan gebruik om god Godse optrede te beoordeel nie. Dis vir die rede Mense dat God in ons hart moet werk Want al die denken kom daar uit Alles wat ons dink En alles wat ons doen kom uit die hart uit En nou sê Jeremia bedrieglik is die hart boe alle dinge Ons moet God vierkantig in die oe staar Anvaar wie hy is, wat hy van homself sê, want God is nie iemand anders nie, hy is wat hy is, dit is wat sy naam ook beteken, ek is wat ek is, God ontwikkel nie, God verbeter nie, God versleg ook nie, God bly net altyd die selfde en hy is altyd reg, en hy is altyd liefde, en wat hy ook al doen, ook dit wat hier nou staan, is alles in liefde vir jou gesê, elke ding, elke woordkie, hoed, ek hoop jy nou recht om miskien vanavond een bykie oor te denk en sommer dan te onthou waar ek gelees het uit de Romeine en as daar iets is wat jy nie mooi verstaan he wat nou dalk in jou denken iets vertroebel het om dit dan vir die heren te vraag vir hom te vraag wat beteken dit nou, hoekom verstaan ek dit dan nie, hoekom is daar by my denke, daar nou een probleem hier oor as daar probleem is, ek sê nou nie, daar is een probleem by jou nie maar ondien dit nou so is, dat jy nou, nou geluister het oor wie God is en hoe sy genade werk en dat hy om, om ontverm oor wie hy om wil ontverm, dat hy verhard wie hy wil verhard en het bly altyd rechtvaardig. En daarmee gaan hy jou groet. En ek hoop nie dat daar is nou by jou troubled waters nie. Want daar is, daar is, dan luister maar ten slotte na hierdie lied van ons ten woorde wat syng oor brug, oor die troebel. Water en dame groet ek jou en sê vir jou weer eens, ek slief jou, geef jou om, en mag jy baie rustig aangename nachtrus ondervind, uh, mag jy rustig slaap, mag die Heere vir jou seen terwyl jy slaap, en daarmee dan, tot morgen aand, sê ek vir jou salom. When you're weary Feeling small